Lecțiunea de zi se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 14 al capitolului 5 al epistolei lui Pavel către galateni, după ce mai întâi să citim un scurt episod din viața regerului Oscar al doilea al Suediei. De fapt, citim despre ultimile sale clipe pe pământ. Tot timpul cât a ținut boala grea, de care nu avea să mai scape, Regele acesta, Oscar al doilea al Suediei, a citit Biblia. Cu creionul în mână a însemnat versetele care i s-au părut că răspund mai bine apăsării inimii sale. Într-o sâmbătă și-a pierdut cunoștința aproape toată ziua. După amiază însă a deschis ochii și recunoscându-i pe ei săi care erau strânși în jurul patului său, le-a zis cu voce destul de clară Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Domnul te va călăuzi la fericitul liman, i-a răspuns regina. Harul domnului e mare. Da, a răspuns regele, harul său este mare. Apoi regina, plecându-se spre el, i-a șoptit la ureche. Sângele Domnului Isus Hristos, Fiului Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Îți mulțumesc, bunule Iisuse, a putut să mai spună regele. Acestea au fost cele din urmă cuvinte ale lui. Câteva clipe mai târziu a țipit din nou, mai târziu a deschis ochii, a făcut alor săi cel din urmă semn de dragoste și a adormit, iar dimineața următoare și-a dat sufletul în pace. Omului acestuia Dumnezeu i-a hărăzit suficient timp pentru a se pregăti în vederea plecării pe celălalt liman al vieții pentru veșnicie, căci noi am fost făcuți să trăim veșnici. De la aceasta nimeni nu se poate da în lături, toți vom trăi veșnic pentru că e rânduie la creatorului. El a făcut așa, cine se poate pune cu el? Cât privește însă locul unde vom trăi veșnic, aceasta este alegerea noastră. Același creator care ne-a făcut să trăim veșnic, ne-a făcut după chipul și asemănarea sa și de la aceasta n-a lăsat nimeni libertatea să se abată, Același creator ne-a dat libertate de plină asupra alegerii locului în care vrem să trăim veșnic, cu el sau în iad cu satana și îngerii lui. De fapt, iadul a fost făcut pentru satana și îngerii lui, nu și pentru oameni, dar cine vrea să meargă acolo, sigur că da, nu este oprit, tocmai asta spuneam, omul își alege singur și Dumnezeu îi respectă alegerea. În care din cele două locuri voi merge eu după ce sfârșesc viața aceasta? Este întrebarea cea mai arzătoare pe care ar trebui să ne-o punem fiecare în parte, deoarece nu fiecăruia îi este dat, așa cum a fost dat regelui acestuia, să se pregătească. Foarte mulți au murit subit, parcă am putea spune nici n-au știut când au murit. Așa că aceasta iarăși este în seama creatorului, el stabilește când să plecăm de pe pământ, datoria noastră este să ne pregătim. Cum stau lucrurile cu dumneata iubite ascultător? Ți-ai rânduit de acum unde ai să trăiești în veșnicie? În care din cele două locuri? Iată, primește acest mesaj pe care îl vei auzi astăzi ca și pe celelalte, ca un endem din partea lui Dumnezeu cu privire la a-ți rândui locul unde vrei să fii în veșnicie. Despre regele Oscar am auzit că a subliniat în Biblie cuvintele care îi se adresau mai mult lui, semnează și dumneata acum în inima dumitare cuvintele acestea, ascultă de prima poruncă a Domnului Isus de a te pocăi, a doua de a te boteza, rămâi apoi în Evanghelie și în felul acesta ai de la Dumnezeu puterea, autoritatea să te numești copil la lui Dumnezeu și vei împărăți veșnic cu El. Binecuvântează, Doamne Tată Ceresc, te rugăm ascultarea acestor gânduri de-a lungul mesajului care ne stă în față, cercetând pe fiecare, ajutându-ne pe fiecare, aceia care nu și-au pregătit încă locul, n-au devenit copii ai tăi, primind jertfa Domnului Isus să facă lucrul acesta acum, iar noi care am primit jertfa Domnului Isus să ne arătăm vrednici de onoarea de titlul de copii ai tăi, blând așa fel încât lumea să te poată afla pe tine pentru slava ta și fericirea lor și a noastră veșnică. Amin. Voi numai de viața asta Vă îndijorați și vă vedeți Cum nația via decât viață Voi moarte oare nu aveți voi moarte, oare nu aveți? Treziți-vă! Treziți-vă! Voi moarte, oare nu? Par trupul acesta vă robește? Pe el puneți întregul preț, de parcă sunteți numai trupul. Voi sufletoare nu aveți, voi sufletoare nu aveți. ce Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu prin pledoarea Apostolului Pavel s-a străduit pe parcursul a aproape 5 capitole din Epistola către Galateni, să le vorbească Galatenilor despre rătăcirea în care au intrat întorcându-se de la Hristos spre legea Vechiului Testament, în versetul 14 din Galaten 5, concentrează toată învățătura aceasta în următoarea frază. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci Apostolul Pavel, de fapt Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne spune aici că toată legea, tot ce este în legea Vechiului Testament, se cuprinde într-o singură poruncă, numai una, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu vă temeți voi care ți-a ajuns să iubiți cu adevărat și fără părtinire. Nu vă temeți voi care ați fost aprinși de focul sacru al dragostei Dumnezești, care ardeți clipă de clipă pe altarul ei. Nu vă temeți voi care nu știți altceva decât dragostea și nu aveți decât pe ea ca avere. O, nu vă temeți! Voi ați ajuns la țintă, voi sunteți pe culmea cea mai înaltă a rânduirilor lui Dumnezeu. Voi sunteți cei mai bogați, voi sunteți în lumina desăvârșită. Voi sunteți în Dumnezeu, izvorul tuturor legilor, în Dumnezeu despre care cuvântul ne spune că este dragoste. Și când sunteți în cel de la care vin toate legile, de ce vă mai temeți? Că ați fi călcătorii vreunea din legi? Când sunteți în el, în dragoste, de ce vă mai puteți teme? Binecuvântată fi tu, dragoste Dumnezească, liman odihnitor, pajiste înviorătoare, miasmă de viață dătătoare, lumină negreită, adevăr întrupat, Dumnezeu în toată frumusețea lui. Tu m-ai căutat când erau eu încă departe de tine. Tu m-ai ridicat din adâncul căderii mele. Tu mi-ai dat viață și m-ai pus în lumina cunoașterii adevărate. Fii binecuvântată, tu, cheie a tainelor nepătrunse, tu, lege a legilor, tu, că a tot ce este bun și frumos, tu, fericire veșnică, tu mi te descoperi în noi și noi fețe cu cât înaintezi pe care acea strâmtă ale pădării de mine. O, ce frumoasă ești! O, cât de limpe sunt ochii tăi, dragoste! O, cât de moi sunt mâinile tale și cât de dulce și duios este glasul tău! La cine să mă duc decât la tine? Cu cine să mă sfătuiesc decât cu tine? Pe cine am mai aproape decât pe tine? Din tine vin și spre tine merg. Toate drumurile mele, fără să sfârșească în tine. Cu tine nu voi rătăci niciodată, Doamne, chiar dacă alții mă văd altfel. O, dragoste dumnezească, cheamă-mă mereu, adună-mă în tine, biruiește-mă chiar peste voia mea, ca să nu mai înalți nimic în mine, afară de tine. O, dragoste dumnezească, fi binecuvântată! Nicăieri nu pari mai frumoasă și mai deplină ca pe Golgota. Acolo au apus toate legile, ca să te înalți tu, lege mai presus de fire. Fi binecuvântată! Nicăieri nu te-ai descoperit mai limpede ca în Fiul Dragostei, mântuitorul meu. Fi binecuvântată! Amin! Continuând apoi în versetul 15. De la Galaten, capitolul 5, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le face cunoscut următoarele avertismente, de fapt, următorul avertisment galatenilor. Spune, dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Nimeni nu mușcă și nu mănâncă pe altul din dragoste. Orice mușcătură vine din duhul urii, chiar dacă înfățișarea pare alta. Ca să muști, trebuie să ai colți. Și cine și închipuie un miel sau o aie cu colți cu care să sfâșie? Domnul Isus are în turma sa numai oi și miei, fără colți și fără gheare. Cei care au colți și ghiare sunt câini și lupi care se strecoară în turma lui Hristos. Ei îmbracă pielea oii pentru a-și satisface interesele lor. Totuși este o curiozitate în lumea duhovnicească, în turma cea blândă a Domnului, că multe dintre oi se transformă în câini dacă nu rămân sub călăuzirea Duhului Sfânt, Duhul Harului. În lumea fizică o asemenea curiozitate nu se întâlnește. De ce acest lucru? Răspunsul este simplu. Fiecare răscumpărat al Domnului fiecare făptură nouă poartă în sine și firea veche cu apucături de fiară. Dacă nu este o pază puternică, pază care să țină pe cruce firea cea veche, aceasta trece repede la război și caută să pună stăpânire pe întreaga ființă a omului. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă și sfătuiește pe galateni să fie atenți. Duhul legii care se infiltrase între ei, îi ridicau la luptă unii împotriva altora. Un lucru trebuie să subliniem aici. Duhul oricărei legi trezește în cel credincios firea lupului și a câinelui și îi crește colții cu care să muște pe cel ce nu-i de părerea lui. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa. Gura aceasta nu ni s-a dat ca să mușcăm cum mușcă câinii. Cel ce bârfește, fie într-un fel, fie în altul, Mănâncă carne frățească, mușcă trupul aproape lui său. Încheia citatul. Și așa cum s-a amintit mai sus, nimeni nu mușcă din dragoste. Cu cât ne hrănim cu Hristos și cuvântul lui, cu atât ne pierdem firea cea veche de câine și de lup, transformându-ne în felul lui Hristos de-a fi. Cine se hrănește zilnic cu mielul lui Dumnezeu, devine și el un miel al lui Dumnezeu. Cine stă sub stăpânirea duhului legii sau a duhului de partidă, aceluia îi cresc colți tot mai mari și ghiare tot mai ascuțite. El învață teoretic dragostea, dar practic mușcă și mănâncă pe frați ca și galatenii. Cine se mușcă și se mănâncă sfârșește prin nimicire, ne spune aici cuvântul și nici nu poate fi altfel. Domnul să ne păzească de o asemenea stare... Și dacă chiar am ajuns într-o asemenea stare, facă Domnul ca aceste cuvinte să ne trezească și să ne lepădăm de noi înșine de firea noastră veche și să lăsăm ca firea de miel a Domnului Isus Hristos să ne stăpânească întreaga noastră ființă. La versetul 16 în continuare în Galateni 5, apostolul spune, Zic dar umblați că lăuziți de Duhul și nu împliniți, poftele firii pământești. În original, ca și în altea traduceri aproape de original, cum ar fi traducerea de la 1874, versetul acesta e dat prin cuvintele și nu veți împlini poftele firii pământești. Când Duhul Sfânt este cărmaciul corabiei vieții mele, e normal să nu mă lovesc de stâncile patimilor. Când Duhul Sfânt este la volanul mașinii mele, sunt sigur că nu voi avea accidente duhovnicești. Când Duhul Sfânt este stăpânul inimii mele, el o conduce numai pe căile dragostei adevărului și credinței drepte și smerite. Umblați cârmuiți de Duhul, ne îndeamnă cuvântul aici, și cu alte cuvinte, dacă umblați cârmuiți de Duhul, nu o să mai împliniți poftele firii pământești. Adică în felul acesta nu veți împlini poftele, căci altfel trăiți numai în ele și numai în voia firii pământești, și dacă trăiți în voia firii pământești, vă veți scălda în ea, chiar dacă unele lucrări au înfățișare religioasă. Nu numai păcatele prea cunoscute ale trupului, cum ar fi desfriul, beția, hoția, crimele, și acestea sunt păcate, ci și mânia, slava de șartă, clevetirea, certurile, și mai ales certurile de partidă și altele asemănătoare, care nu sunt privite exact cu aceiași ochi cum sunt privite cele arătate întâi, dar care sunt tot atât de periculoase, ba chiar mai periculoase în unele privințe. Vom ajunge în curând la versetul 19 și vom rămâne uimiți să vedem de câte păcate ne vom găsi fiind vinovați, deși nu le-am socotit ca atare. Când umblăm călăuziți de Duhul, nu mai putem împlini voia pornirilor firești, și o putem deosebi limpede. Prin Duhul, prin puterea și lumina Lui, ocolim tot ce ne-ar întina nostru. Duhul are legile Lui și firea pământească le are pe ale ei, iar aceste două părți nu se pot uni niciodată. Când eu sunt stăpânit de Duhul mâniei, al mândriei, al clevetirii, al umblării după lucrurile pieritoare, al părtinirii, mai pot eu împlini voia Lui Dumnezeu? Nici de cum! Cu niciun chip nu mai pot împlini această sfântă voie. Numai când umblu cărmuit de Duhul Sfânt, numai atunci mă pot armoniza cu Dumnezeu și cu voia Lui. Spune Sfântul angură de Aur să nu facem trupul stăpânul vieții noastre, ci să-l silim să primească legile Duhului. Iar Tudor Popescu, acest slujitor al lui Dumnezeu, lămurea frumos adevărul despre călăuzirea Duhului Sfânt. El scria ca să prindem călăuzirea Duhului Sfânt ne trebuie trei lucruri. Să stăm liniștiți, să așteptăm cu răbdare și al treilea să fim gata să ascultăm în totul. Dacă ținem cu tărie la o dorință a noastră, nu putem să prindem călăuzirea Duhului Sfânt. De obicei suntem foarte grăbiți și de aceea pierdem călăuzirea Duhului Sfânt pentru că El nu strigă, ci îndeamnă șoptind. Nu putem avea parte de călăuzirea Duhului fără cuvânt, fără Sfânta Scriptură sau nici atât împotriva cuvântului. Credinciosul cunoscător al cuvântului va avea parte de o mai lămurită călăuzire a Duhului. Încheiat citatul. Dar nu putem să selim trupul nostru să meargă pe calea lui Dumnezeu dacă mai întâi nu are loc pocăința, dacă nu s-a produs mai întâi nașterea din nou prin credința în jetfa Domnului Isus. Cum spune misticul Ilie Egdicul, nu vei tăia patimile care te războiesc, de nu vei lăsa mai întâi nelucrat pământul din care se hrănesc. Putem umbla cârmuiți de Duhul numai atunci când, în urma iertării păcatelor, l-am primit. Cum să umble răuzi de Duhul Sfânt aceia care nu-l au? La versetul 17 din Galaten 5 ne se dă următoarea explicație. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Omul este ori robul morții, ori robul vieții, ori robul păcatului, ori robul lui Hristos. Libertate absolută în afara acestor două părți nu există. Cine vrea să fie liber de legile vieții cade în brațele morții. Nu puteți face tot ce voiți, ne arată aici cuvântul. Cei firești spun că sunt liberi, dar sărmanii gem sub robia nemiloasă a păcatului și a patimilor. Nu este oare acest adevărul? La tot pasul se întâlnesc cu oameni care spun nu pot, nu pot scăpa de patimă, nu pot învinge cu tare piedică, nu pot stăpâni cu tare pornire, nu pot stăpâni împrejurările, nu pot reuși la examene, nu pot scăpa de o boală, nu pot să-și atingă cu tare țintă, nu pot să ocolească moartea și câte și câte alte lucruri la care spun neputincioși nu pot. Fraza nu pot e cea mai des folosită în vorbirea omului și totuși el are pretenția că e liber. Da, ca să fii liber de rău, trebuie să devii robul binelui. Ca să devii liber de păcat, trebuie să devii robul virtuții. Ca să scapi de robia diavolului, trebuie să primești robia lui Hristos. Și robia lui Hristos este libertatea cu adevărat. Dacă a trăi liber de păcat este robie, dacă a face binele este robie, dacă a asculta de adevăr este robie, iată, eu din toată inima vreau să fiu un asemenea rob și îmi reînnoiesc zilnic hotărârea mea de a fi robul binelui, robul luminii, rob al vieții, rob al lui Hristos. Nu puteți face tot ce voiți. Așa glăsâiește cartea adevărului, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați-l și înțelegeți-l, voi oameni de pretutindeni. Supuneți-vă lui ca să trăiți fericiți, și acum și în veșnicie. Dacă și așa nu puteți face tot ce voiți, supuneți-vă lui Hristos și legii vieții de sfințenie și veți simți îndată dulceața fericirii. Veți simți cu adevărat libertatea pentru că numai ce este viu poate mișca și poate simți. Când ești în mormânt, nu poți face nimic. Alții te mișcă. Cine este în mormântul păcatului, nu poate face decât ceea ce legea morții îi poruncește. Cine este în Hristos, viața vieții, se poate bucura de libertate. În acela care s-a hotărât pentru Hristos, s-a întâmplat minunea nașterii din nou, adică a primit o fire nouă, Firea din Dumnezeu, pe lângă firea cea veche care este dată morții. În el se duce lupta pe viață și pe moarte între cele două firi. Firea veche are ca aliat trupul și lumea păcatului, iar firea cea nouă are ca aliat pe Duhul Sfânt. Firea pământească, ne spune versetul aici, poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. De aceea trebuie să fim mereu treji, înarmați cu armele duhovnicești, ca să putem trăi o viață de biruitori. Cum spune Thomas de Kempis, dacă am dezrădăcina în fiecare an măcar numai un cusur, curând am ajunge oameni desăvârșiți. Să împlinim și cele spuse de Sfântul Arsenie, Dăți toată silința ca lucrarea cea din lăuntru să o faci după Dumnezeu și vei birui patimile cele din afară. Și Sfântul Vasile cel Mare zice la fel, mai întâi să avem gând curat în mintea noastră, fiindcă rădăcina lucrărilor prin trup este sfatul cel din inimă. La această idee se alătură și Sfântul Maxim Mărturisitorul, cel ce neîncetat se ocupă cu cele din lăuntru, păzește întreaga înțelepciune și este îndelung răbdător, acela pătrunde taina adevărului. Cu aceste gânduri, dragii mei, să pornim mai departe la adâncirea cuvântului lui Dumnezeu și el ne va da înțelepciunea necesară pentru a-l înțelege și putere ca să-l trăim. În continuare, la versetul 18 din Galaten 5, ni se spune, Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Duhul adevărului aduce sufletului de a libertate față de orice lege. Cine a primit Duhul este liber, în toată ființa lui se vede această libertate, și în lucrare, și în vorbire, și în relațiile cu frații. Este liber și de păcat, și de Duhul oricărei legi sau grupări religioase, deși trupește, poate, face parte din una din ele. Legea nu este făcută pentru cel neprihenit, Spune Cartea Sfântă la 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 9. Cine este călăuzit de Duhul nu mai poate fi călăuzit de lege. Doi conducători ai vieții nu pot fi, ori unul, ori altul. Toată bucuria sufletului vine din Duhul adevărului care este Duhul slobozeniei. Unde nu e libertate, nu e nici bucurie. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, spune cuvântul, nu mai sunteți sub lege. Numai atunci când Duhul ne cârmuiește, nu avem nevoie de lege. Cârmuirea Duhului ne duce prin locurile plăcute ale sfințeniei, prin pășunile plăcute ale adevărului și ale dragostei, la izvoarele limpezi ale vieții de credință și evlavie, pe pajiștile cu flori înmirezmate, răsărite din sămânța Harului și ne dă odihna păcii celei care întrece orice pricepere. Iubiți ascultători, mulțumim Domnului Dumnezeu pentru Duhul Sfânt pe care ni l-a dat ca urmare a jertfirii Domnului Hristos și a înălțării Lui la cer. Toți aceia care au primit prin pocăință pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor au devenit copii ai lui Dumnezeu și au primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, locuind, sălășluind în duhurile lor. Iar acum toți aceia care l-au primit pe Duhul Sfânt și se lasă cârmuiți de Duhul Sfânt, nu se mai lasă cârmuiți, nu se mai lasă conduși de firea lor veche, toți aceștia sunt liberi și nu mai au nevoie de lege, cum ne arată aici cuvântul atât de bine. Mulțumim Domnului Dumnezeu că ne-a dat pe Domnul Isus Hristos și pe Duhul Sfânt, care împlinește în noi acum nu numai legea Vechiului Testament, ci cu mult mai mult decât atât, pentru că noi, căpătând natura lui Dumnezeu și pe Domnul Iisus, și pe Duhul Sfânt, putem să împlinim cu desăvârșire voia Sa. Anunțăm aici încheierea programului G041 din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia, Lumina Vieții. Și dorim ca toți ascultătorii iubiți să se deschidă Pentru a primi binecuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu Pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică Amin biruitor, biruitor, biruitor noi suntem Când mai deplin, când mai adânc Vădă, v-am flăcat, am un rost bogat, un rost sublim, noi vrem să trăim, Iisus, Iisus.